Зараз вони ще маленькі, Андрійкового зросту. У них ніжні голки. І Андрійко полюбляє сидіти тут у затінку голоду і ялинок зі своїми розмислами. Безатишок навію йому відчуття таємниці, усамітнення, будуть думки, як це він живе, скільки він житиме, а коли він стане старим, то як це буде? Тоді він одружиться, Усі одружуються. Треба одружитися. Може, з котроюсь кушніруковою сестрою? Мабуть, з золою. Вона не така гарна, але добра. І бабуся якось казала, «Вона така роботяща». Ця думка сповнює Андріка спокоєм і повагою до самого себе. Усвідомленням своєї дорослості. Зрозуміло. Це на потім. Але треба ж думати. Дід завжди каже – Треба думати наперед. Та й кажу дідові і бабі за вечерю сьогодні. Ось вони побачать. Який я вже дорослий. Як я міркую. А чого ж? Гаряче. Ялинки гіркувато пахнуть хвоєю. Андрійко зриває кілька голок і жує. Який гіркий смак. Трішки приємний, але гіркий. Нехай за духа. Але літо... Андрій колюбить. Зиму завжди ніби перечікує, аби швидше минула. Треба вдягати, чоботи, кожушок. Однаково холодніше. Але часом гарно і взимку. Згадує, як ходив на полювання. Вставав уранці, снідав, тоді брав велику палицю і йшов на полювання. Поважно брів через сад, зосереджений, як бувалий мисливець. А коли несподівано... Вихоплювався майже з-під ніх зайць. Андрійко і сам тетерів з перестраху. Тоді кричав «пух-пух-пух», вимахуючи палицею. Якось навіть жбурнув нею світ зайцеві, але не вцілив. Той стрибками махнув за межу і навіть вухом не повів на Андріїв крик та його палицю. А може злякався, але не настільки, щоб здатися в полон без бою. Навіть зараз Андрійкові шкода, що рушниця у його руках була несправжня. Відтоді з палицею на полювання не ходив. Бо що ж то за полювання? Тільки байка. Навіть зайці тікають з нехідтю. Андрійко повертається додому дещо збуджений, але посмутнілий. І він тоді сказав, більше не піду. Це не правда, це не полювання. І не ходив, хоча й кортіло. Знеохота до нових розширувань пересилила у ньому жадобу напруженого пошуку радісної несподіванки. Неправда. Якби мені справжню рушницю. А так? І зараз жаль за тим зайцем. Жаль, що не було рушниці. Що заздалегідь полювання було приречене на невдачу. Неможливе. Аби щось робити, Андрійко... «Не бажає. Він хотів би вполювати зайця. Чому влітку не полюються?» «Не вабить його це. Тільки згадав, і жаль. Де цікаво зайці пересиджують таку спеку? Де той заєць, що втік тоді від Андрієвого пух-пух? Що він зараз робить? А що робить Збишик там у Гданську?» «Заздрить, Андрійко. Збишик бачить море, нехай холодне, але ж і там можна купатись». «Балтійське море!» «Страшенно заздрить зараз Андрійко!» «Сумом огортає його, чим далі думка, що він сам, що нема куди піти, що все навколо він уже знає, що вже давно нема нічого нового». Відтоді як тато приїжджав зі своїм приятелем Марковським. «А той – фотограф!» «Ось це цікаво! Як же виготовляють фотографії?» Татів приятель мостив усіх підряд і клацав фотоапаратом. Виявилось нецікаво. Марковський поїхав до міста, а згодом тато привіз знімки. Гарні. Усі там були – тато, мама, дідусь і бабуся. Андрійкових було найбільше. Але він собі не сподобався. Малий, нахмурений, волосся розкуйовджене. Ось на тому, де Андрійко з мамою, він причесений сміється. Не сподівався, що фотографують. І там найкраще. Цікаво. От шкода, що він не вміє фотографувати. Може стати фотографом? Але ні. Марковський худий, згорблений, кашлює. Про щось вони з татом весь час говорили, читали. А тоді Андрійко піддивився. Заховали на горищі, у хліві. Не побачив, що, але щось несли туди, і коли спустились, у руках нічого не мали. Андрійко хотів було пошукати, та нічого не помітив, а потім набридло шукати. Та й боявся, аби тато не завважив. Так і забулось. Марковський спитав тоді Андрійка, «Скажи, як ти сам хотів би сфотографуватись?» «Ну, як тобі найбільше подобається...» «Чи де найбільше подобається тобі?» «Є таке місце?» «Це Андрійкові припало до душі». Він замислився. А тоді враз згадав. «Є! Ходімо!» Він повів Марковського в сад. та йшов за ними, здивовано позираючи на Андрійка. Та Андрійко знав, що говорив. «Ось тут. Я хочу, щоб було видно дорогу. Оцю, усю дорогу. Ге наш туди вдалину». «Якнайдалі, до самого міста. Знаєте, що це дорога до міста?» «Та ми ж добиралися нею», – усміхнувся Марковський. Зійшли з роварів і рушили пішки. «Яка краса тут справді гарно ти вибрав! От молодець!» Ця фотографія Андрійкові теж сподобалась, але якось не так, як хотілося б. Марковський не зрозумів. Дорога починається ось тут, зразу, вона починається зі стежки у саду, іде далі, завидно край, далеко-далеко. Ця дорога не лише до міста. Це саме та дорога, яка веде у далекі країни, яка вабить Андрійка найбільше. Це дорога, якою він піде, щоб стати юнгою на вітрильнику, щоб боротися з ворогами. Дорога, на якій він виросте». Андрійко сидить на косогорі і вдивляється вдалечінь. Униз збігає стежка, витоптана, заходжена. Стежка спускається у зелень луків, де трава прим'ята, але не витолочена, неможливо столочити лугову траву. Далі кладочкою через потічок по той бік до ряду високих верб що звісили світло-зелені коси простого воду. Далі дорога між ланами пшениць і ячменів, ніби губиться у полі, аж ось, на підвищенні, вона виринає знову, сіро-лисіючи серед жовтизни спілого колостя. І далі вливається в широкий курний шлях, як котиться віз, зіймає стов пелюки, як ровер. Селиться шлейф, і навіть, коли подорожній дорожній чвалая, встає пилюка над землею. Спека. Корний шлях. Видно його далі і далі, аж до високих тополь. Андрійко знає, що це тополі. Ходили з татом кудись до міста. Та й з міста. А звідси видно лише темно-зелений ряд височених дерев. Далі вже бруківка. Там їздять машини. Звідти вже недалеко до міста. Андрійкові хочеться в дорогу, хочеться встати і піти, але не до міста, де все знайоме, де мама і тато, де знов йому були усі малі, і потрібно чекати, коли і він таки теж виросте разом із тими усіма. А це довго, ой, довго, вже втомився від чекання. Андрійкові хочеться піти далекою дорогою, далеко в інші краї, у Неве, незнайоме, де усі сторонні, у дивовижне чудове місто, де йому буде хоч би 15 років, ну хоч би 12, його візьмуть юнгою на корабель. Там він стане дорослим, бо добре їсть, бо слухається діда і тата, мами й бабусі. Ну, часом буває, але ж слухається, хоч би швидше, Хоч би день сьогодні закінчився хочіше, а завтра почався новий, цікавий і веселий, з пригодами, з усім незвичайним. З дорослістю, коли вже можна робити усе, коли усе вирішуєш сам, коли нікого ні про що не питаєш, коли усі питають тебе, коли йдеш своїм улюбленим шляхом довго і довго, скільки хочеш, коли немає кінця власній волі, власному бажанню вирішувати, що робити. Коли? Коли? Коли? Андрійку! Андрійку! Голос бабусі лунає повсюди. Лунає над горбами, над хатинами, над усім зміїнцем. Будуть усіх, нагадує. Нагадує про все, про все на світі. Приходить до дитями і Андрійко. Пора повертатись, пора додому. День закінчився. Нічого не сталося. Може, завтра... Може, завтра, може, завтра колись? А зараз погляд понад дорогу, заходить сонце, і шкода вставати, порушувати рівний, мрійливий настрій, шкода рухатися з місця, бо раптом шкода цієї миті, бо гряного. Заходу сонця над деревами, що раптом чарує його Саме тоді, коли треба повертатись додому І раптом погляд на дорогу Вона теж чарує його Зараз теж, сьогодні теж Нехай у мріях, але сьогодні він був такий у мандрах А ось завтра, завтра почнеться Щось скоро почнеться, що станеться Не може все рухатися отак спокійно, отак тихо Отак, от отак, може завтра. Хоч шкода і сьогоднішнього багряного заходу сонця над деревами. І все-таки завтра. Розділ 29. Вірші Андрія Школи. Я люблю тебе. Ой, я люблю тебе. Як знайоме і просто все. Ось по вулиці люди кудись ідуть. І до сонця трава росте. «Я люблю тебе, ой, тебе люблю» – це такий знайомий мотив. Хтось сказав, хтось подумав, а хтось – це ти. І немає вже темноти. «Я люблю тебе, ой, я тебе люблю» – і шукати не треба слів. Мабуть, просто здалося, а може сплю. На слова осідає сіль. «Я люблю тебе». Ой, тебе люблю, день, мов сірий питання, знак, І відпливом односить юність твою, А на березі я, маяк. Я люблю тебе, ой, я тебе люблю, Зависання, тремтлива суть, У бездонному місті ворує люд, А тебе хвилі геть несуть. Коли я вперше по-справжньому побачив твої очі, в душі моїй задзвоніли струни, які ніби замовкли назавжди, коли блискавка поглядів, з'єднаних у неможливій близькості, відкривала позасвітні простори велич нескінченності інших вимірів, коли рвонулась із середини болюча хвиля захвату і здавалось не витримати віднесення серця, коли одне полум'я почало нас палити, і ми вперше відвернулись від світу, коли думки зникли, і свідомість стала чистою і глибокою, коли передчуття нових несподіваних можливостей, як море в тиші, вонвило кров, коли хотілося вмерти, захлинутися у бездонному морі твоїх очей, коли мій біль потягся до теми тисячами благальних рук, і стрів тисячі просвітлених радістю відповідей, коли мить розтяглася у вічність і вмістила усі наші життя, усе наше минуле і створила майбутнє, коли я вперше по-справжньому бачив твої очі і відбиття в них себе єдиного, не іншими, я народився знову, коханці, не можу без Життя одне. Віддай себе, Забудь про всесвіт. Вчорашній день минув уже, І нас неспокій стереже. Зламай кайдани, Досить жертв, Бо час проклятий людожер. Умчить в минуле усе мене, і ранок Сіра безвість. Переплетись у переплетінь, Вкради у сонця Власну тінь, І головою сторч у вир, у дотик хижий, наче звір, у забуття у крик сови, і не підвести голови, тонути в злотім чутті, і пережити сто життів, і корші тіло струм лихий, і чорноти, солодкі гони, і смерті, народження, і життя, і неприйдешність майбуття, і пристрасті гарячий стяг. Я так до тебе руки тяг. І ось нарешті усі гріхи летим, бо сонць мільйони. Повертатись назад у питання, в ніщо, у життя, У хвилини, що темними, гострими хвилями плинуть У майбутнє учора, до котрого руки ти тяг. Дотягнувся ж сьогодні, яке непотрібне і тлінне, Повертатись у дім без ключів, без тепла, без людей. В обійми, які вже давно замінились на інші. Повертатись в роки без усмішки, що поруч іде. Повертатись і падати ниць, бо стає усе гірше. Повертатись куди і до чого, до кого, до як? Теплих слів. Вже давно там нема? Та, напевне, не треба повертатись Холодний свій дім, під утомлений стяг, Повертатись пора, я хотів би вертатись до тебе. А що ж то буде далі, дивний чоловіче? Чи що ж то буде далі, вже півшляху ззаду, Почекайте трохи, коней не женіте, Хайно озирнуся та дам собі раду. Що ж то буде далі, дивний чоловіче, Стільки вже проїхав, а набутків годі. Постривайте, вітер щось здума не свище, почекайте трохи, Найспочинуть коні, але коні мчаться, ніби від погоні, сліпить волем очі, карусельний мерехт, тонуть в шумовинні версти дні і ночі, і крізь тумани видно вже останній берег. Коли не згоди чорні. На тебе стали вряд. Коли прогнав сьогодні і завтра знов програв, Не дай сумним зітханням зламати твої світи, Бо тільки розпочнеться, то вже не дотягти. Коли на серці в тебе останній жовтий лист, Коли встає тінисто десь витрачений зміст, Коли остання казка, не казка, а мара, Почни усе спочатку, усупереч вітрам. Хай навіть роки вперті засніжують путі, Хай навіть кілометри далекі у житті, Хай сонце збайдужіле випалює сліди, А ти іди уперто, іди, іди. Сльоза, поранене крило, Камінний вітер, синій чад, а Ланцюг порвався, Вільне зло отрує первісний сад. І сломе стоголів віддасть, кохання отсіче. І те, що в грудях так болить, лікується їм мечем. Незмірний час кохання злед слова, що замерзають в лід, і перехід добра у зле, горщок повишений на плід. І без надії, Юнь жива і правди мертва голова, І віра в вічність, як трава, І спогад про свої слова. В залізний звук ожив у сні І гостро виповнив пісні. Чекання сонця довгі дні, Чуття опечене вогні, Вирує день оглубінь ключем весняного життя, А тінь минулого в тобі ми носимо Не наче стяг». Мій син виростає в моїх позасвітніх снах. Зростає мій син у волоссі твоєму, сивіючому, а я усе віюся, наче не втомний птах, а я усе віюся, віюся, віюся. а я все кричу: Ось, послухайте, люди, мене, а я се благаю, і руки простягую боляче. На син мій росте тільки в сивих моїх думках. А син мій гука до мене з часу мовчки. А я десь лечу, кручуся, в чужу заметіль. І вітер мені хуртовиною пісню співає. І я руки тягну до кохання, що зникло колись. Я серцем тягнуся до сина, якого немає. І пролунає сирена, як сигнал до атаки. І ти за зброю ухопишся і кинешся знову вперед. Та це лише швидка допомога комусь подавала знаки. Та це лише дзвоник зі школи біля дому, де ти живеш. І вдарять постріли гострі, і поранені впадуть на землю. І ти почуєш, пробила життя твоя куля зла. Та це лише відтоми тобі заболіло серце. Та це лише байдужість чужа, що тобі прийшла. А колись... Мов, під бомбою земля затримтить здубіла, І тебе укриє вибухом, і нема вороття, То, напевно, вже буде правда, Бо тобою розправить крила Остання твоя поразка І забере від життя. Народе мій, Тового чола хоча б в одну розправлю з моршку втоми, Сам лігши в борозну, щоб поле народило плід, Щоб виросло і нове заколосило жито, І щоб його побачивши зачудувався світ. Народи мій, твоє чоло спітніло, Тремко витираю, я твій вогонь Горітиму скону, Щоб освітилося твоє нове життя. І щоб поглянув ти на себе по-новому, Щоби дзвеніла пісня молода У вільному, у краї молодому. Народи мій, до ран твоїх своє життя я прикладаю, Скільки стачить сили. Вогонь нестиму я вперед, Завжди вперед. Дорога через гори, повість та оповідання. Оповідання Адріади. Гаразд. Облишимо спокої Малармея і вернімось до життєвих реалій. Ось я зверну увагу, скільки в природі аналогій людському життю. А ви ніколи над цим не замислювались, Павле Григорьовичу? Мість стояв перед розчиненим вікном і дивився на море, не яким саме сідало сонце, підфарбовуючи синьо-сірий морський обшир у золотавий колір». Гість відвернув очі від вікна, і крізь скальця пенсне блиснув гострий і напружений погляд.